Bismillah Telah berkata asy shahid Abu Mus'ad Kemudian Salah satu yang membuat hati ini semakin sedih dan pilu Adalah kerana sebahagian ulama' Yang menurut kami adalah orang-orang yang jujur dan cinta kepada jihad dan mujahidin. Namun di antara mereka ada yang mengirim surat dan menasihati aku agar tidak mencari mati dengan terus berperang di Iraq dan jangan menumpukan kekuatan umat Islam untuk perang ini sahaja Allah Maha Tahu betapa aku sangat sedih dan pilu mendengar perkataan mereka ini inikah keadaan yang telah dialami umat kita inikah keikhlasan ulama kita yang diberikan kepada kita sampai bila para ulama berpaling daripada barisan-barisan jihad mereka menyampaikan hukum hakamnya memberikan nasihat-nasihatnya tetapi mereka jauh daripada kehidupan nyata dalam jihad yang dialami oleh umat sebab penilaian yang benar itu harus didasari oleh tidak hanya ilmu syar'i, tetapi juga pengetahuan tentang realiti. Syed Kutub berkata, Sesungguhnya, pemahaman mengenai agama ini tidak muncul melainkan daripada dunia pergerakan. Ia tidak diambil daripada orang-orang faqih yakni ulama yang berpangku tangan ketika pergerakan menjadi keharusan yang hanya berkutat pada buku dan lembaran-lembaran kitab di zaman sekarang untuk menyimpulkan pelbagai hukum fikih mereka, memperba mereka memperbaharui fikih Islam dengan simpulan tersebut atau mengembangkannya namun mereka jauh daripada pergerakan Yang bertujuan membebaskan umat manusia Daripada penghambaan kepada sesama manusia Menuju penghambaan kepada Allah sahaja Dengan menjadikan syariat Allah sahaja sebagai hukum Dan menolak semua undang-undang taurud Mereka itu tidak memahami tabiat agama ini Sehingga mereka tidak memiliki kelayakan untuk menentukan fikih agama ini sampai di situ pernyataan asyhad abu mus'ad sedikit penjelasan daripada ana afi suka atau tidak kita terpaksa menerima kenyataan bahawa Allah menjadikan ibadah jihad sebagai satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal ini dibuktikan dengan kata-kata Allah firman Allah dalam surah As-Saf sendiri A'udzubillahimina syaitanirrojim in Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus Sesungguhnya Allah menyintai menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur mereka seakan-akan seperti sebuah bangunan yang tersusun kukuh dari ayat ini jelas kepada kita bahawa jihad fi sabi sabilillah itulah merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhir kita dengar pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa zerwatussanam dalam Islam puncak tertinggi dalam Islam ialah jihad fi sabilillah Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi bahawa tidak akan sampai kepadanya kepada jihad itu melainkan golongan yang terbaik di antara kita Daripada hadis ini dapat kita lihat bahawa Seorang yang berjihad itu benar-benar dipilih oleh Allah Dan tidak sampai kepadanya iaitu kepada jihad itu Melainkan golongan yang terbaik di kalangan kaum muslimin Dan dalam surah yang lain, dalam surah At-Tawbah Allah menyatakan bahawa Berjihad fi sabi lah Perkara yang terbaik untuk kita lakukan dalam kehidupan dunia kita ini Firman Allah Auzubillahiminasyaitonirajim Infiruhu hafafa wasiqalaw wajahidu biamwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Talikum khairul in kuntum ta'lamun. Ta Berangkatlah kamu hijrah untuk berjihad. Pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah. Tidak kira sama ada dalam keadaan ringan Ataupun dalam keadaan yang berat Dan berjihadlah dengan harta dan benda Dan jiwa kamu di jalan Allah Yang demikian amatlah baik bagi kamu Jika kamu mengetahui Yang demikian amatlah baik bagi kamu Jika kamu mengetahui Maksudnya berjihad fi Fisabilillah itu itu yang terbaik bagi kita Jika kita betul-betul orang yang mengetahui Jadi, akhir dalam hal yang lain Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi SAW pernah ditanya Ya Rasulullah Tunjukkan kepada aku Apakah pekerjaan yang pahalanya sama dengan jihad Maka jawab baginda Aku tidak menemukannya Jadi akhir dalam hal ini Wallahu'alam bisawab Allah Azza wa Jal juga dalam surat Taubah Pernah menyatakan bahawa A'uzumillahi minasyaitonirajim Alladhi na'amanu Wa hajaru wa jahadu Fi sabiillahi bi'abwalihim Wa anfusihim A'uzamu darajatan Sesungguhnya orang yang beriman Berhijrah dan berjihad Dengan harta dan nyawa yang Di jalan Allah Mereka itulah golongan yang ditinggikan Darjahnya oleh Allah Dan mereka itulah orang-orang yang menang Dan banyak lagi sebenarnya Ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menunjukkan Melihat, memperlihatkan kepada kita Akan kelebihan golongan Mujahid Terlalu banyak Tetapi kita tengok keadaan umat kita sekarang Kita sebut Mujahid, kita sebut ulama' Golongan mana Yang paling banyak diikuti oleh manusia Sekadar dengan Satu dua hadis satu dua ayat Al-Quran Ulama' pewaris para Nabi dan sebagainya Mereka terus Menundukkan hati kepada Orang-orang yang mereka gelarkan sebagai ulama' ini Dan lantas mereka meninggalkan kaum Mujahid fi sabilillah. Sedangkan dalam era sahabat sendiri pun kita tak pernah genak, tak pernah dengar Ada sahabat-sahabat yang dipanggil ulama' oleh sahabat-sahabat lain Perkataan ini hanya muncul di waktu akhir-akhir ini Yang ada ialah terma yang Allah berikan kepada kita Iaitu Mujahid ha, Itu terma Allah Malah kalau kita ikut kata Ali Karamallahu Wajah yang dikatakan orang berilmu itu apa? Orang yang mengamalkan ilmunya ha, Baru dia dikatakan orang yang berilmu Dengan kata lain lainnya Kalau dia tu Cuma belajar dia tentang jihad Tapi dia tak berjihad pun Dia maksudnya tidak berilmu Dia bukan ulama' Dalam hal ni ahli Dalam hal ini kita lihat juga balik kita lihat balik apa yang dikatakan oleh Said Kutub Al-Syaikh Said Kutub Dia kata pemahaman tentang Islam tentang agama ini tak akan muncul melainkan dengan kita ini libatkan diri dalam harakah harakah al-mujahid fi sabilillah gerakan mujahid fi sabilillah Okey kita kena faham perkara ini. Sekadar kita ini duduk-duduk saja, membuka lembaran-lembaran kitab fiqah sambil mengeluarkan fatwa tentang hal itu, hal ini, itu tidak akan boleh menjadikan kita ini lebih baik daripada seorang mujahid fi sabi Sebab itu dalam hal ini kita kena buka hati kita Tak ada seorang ulama' pun di dunia ini Yang terbebas daripada firman Allah Jika kamu tak berangkat untuk berperang Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih tak ada seorang ulama' pun yang terlepas daripada ajat ini. Kalau betul kita nak melihat kepada orang yang kita nak juga gelar sebagai ulama' lah. Kalau kita ni memang nak tak nak, mesti ada juga orang yang kita nak gelar ulama' katakanlah. Lihatlah kepada ulama' yang berjihad. Misalnya kalau kita boleh lihat beberapa nama, Abdullah Azam, Ash-Shahid Abdullah Azam, ataupun Al-Uyairi dan banyak lagi ulama-ulama yang berjihad dan tetap berjihad bukannya dahulu berjihad sekarang tak berjihad dia tetap dalam keadaan menepati janjinya kepada Allah untuk terus berjihad visabilillah anda nak tekankan adakah kita ini Terpersona dengan ilmu dia Kitab-kitab yang dia baca Dia menjadikan rujukan Kehebatan dia Berpidato atau berucap Perjumpaan dia dengan ulama-ulama yang besar Adakah itu Yang menyebabkan kita tiba-tiba Menjadi begitu takjub dengan dia Mujahid-mujahid tak perlukan itu cukuplah apa yang Allah katakan tentang diri mereka cukuplah Allah memuji mereka manusia tak memuji mereka tak apa ana bukannya nak mewujudkan satu garis pemisah antara mujahid dan juga ulama tapi ana nak betulkan cara kita berpandangan cara kita berfikir ana nak tegaskan seorang ulama boleh jadi Mujahid. Seorang Mujahid pun boleh jadi ulama. Nah, ini anak-anak tegaskan. Masalahnya, kenapa ulama-ulama ini ramai yang tidak mahu menjadi Mujahid, sedangkan jihad itu statusnya fardu kifayah. Adakah mereka sekadar nak berdalil dengan surah Taubah? Wilma Allah Taala berfirman Auzu Billahi mina Shaytanir rajim, wa ma kaan al mu'minin liyan firu kaf. Falaula kulli firu minhum pao yatafakkahu yatafakhuhu fiddin wa linziru qaumahum ithaa raja'u ilaihim la'allahum yahtadirun Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang Mengapa sebahagian daripada setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalamkan pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Seronok ramai golongan bila dengar ayat ini. Ayat ini dibaca ulang-ulang kali. Ha tengok ni. Ayat ni kata tak payah pergi medan jihad semuanya. Ha cukup kita belajar ini. Betul ke? Betul ke apa yang kamu katakan itu? Adakah itu sebenarnya maksud Allah? tentang ayat ini. Walaupun alam bissawam. So itu dalam hal ini, kalau kita melihat kepada tafsir sebenar ayat ini, tafsir Ibnu Kathir sebagai contoh. Bila mana disebut dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, Ad-Dahak berkata, jika Rasulullah SAW Mengajak berjihad Maka tidak boleh tinggal di belakang mereka Kecuali orang-orang yang Beruzur Beruzur ni apa? Maksudnya sakit dan sebagainya Ada hak sambung lagi dia kata Akan tetapi Jika Rasulullah SAW Menyerukan sebuah sariyah Maksud sariyah ni maksudnya Satu pasukan yang kecil Yang tak perlu sembunyi ikut Okay. Maka hendaklah segolongan tu Pergi ke medan perang Dan segolongan lagi Tinggal bersama Rasulullah Memperdalamkan pengetahuannya tentang agama Untuk diajarkannya kepada kaumnya Bila kembali nah, Itu kata Ad-Dahak Dan kalau kita lihat lagi Dalam tafsir ayat ini Menurut Ali bin Abi Talhah Pendapat Ibnu Abbas Ayat ini sebenarnya bukan tentang jihad Ianya tentang satu peristiwa Takkali Rasulullah SAW berdoa mengutuk suku mudar Terjadilah kekeringan ataupun kemarau di tempat mereka Sehingga mereka terpaksa berbondong-bondong Melarikan diri dan tinggal di Madinah Kedatangan mereka secara besar-besaran itu Merupakan bencana dan membawa kesukaran Bagi sahabat Nabi SAW sendiri Maka diturunkan oleh Allah ayat ini untuk memberitahu rasulnya bahawa mereka itu bukan orang-orang mukmin. Maka dikembalikanlah mereka oleh Rasulullah ke kampung halaman mereka dan kepada kawan-kawan sesuku mereka diperingatkan untuk tidak berbuat serupa itu lagi. Maksudnya dekat sini ayat ni yang katanya janganlah semuanya pergi ke medan perang tu bukannya pergi ke medan perang tapi jangan semuanya pergi ke Madinah berdasarkan kepada peristiwa itulah maksudnya jangan seluruh orang-orang muda ni disebabkan kemarau di tempat mereka merekanya semua ni pergi ke Madinah wallahu alam bisawab dan kalau kata Ibnu Abbas pula dalam riwayat yang lain dikatakan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang dan meninggalkan Rasulullah SAW seorang diri di Madinah maksudnya kalau perang tu bukan satu pasukan perang yang nabi arahkan semuanya pergi Nabi pun pergi jangan maksudnya semuanya nak pergi perang tinggalkan Nabi seorang-seorang kat Madinah sedangkan pasukan tu tak perlu ramai orang pun ok bila mana jihad tu statusnya fazu kifayah cukup ada beberapa golongan yang buat maka yang lain tak perlu buat sebab dulu sahabat-sahabat Nabi SAW sebut sahaja jihad berkobar-kobar hati mereka cepat-cepat mereka nak daftar diri nak Ikut terlibat Mereka ni betul-betul Sabiku bil Khairat Berlumba-lumba buat kebajikan Nak buat amal soleh Tapi kita Oh tak takpelah Kamu dah cukup dah Orang dah cukup dah Mujahid dekat Cishnah dah cukup dah Dekat Bukhanyistan dah cukup dah Kat Fatah dah cukup dah Kat Filipin dah cukup dah Mana kamu tahu Eh hari tu ada orang tu cakap dengan aku Pandai-pandai Kalau ada seseorang tu Dia mengaku Mujahid Dia datang kepada kita Orang kat Fatah Dah tak perlukan kita Dah, dah cukup orang lah kalau itu pun berlaku, itu belum lagi menjadikan status jihad di Fardani itu berubah menjadi Fardu Kifayah. Belum lagi. Sebab satu peperangan yang berstatus Fardu Ain. Okay, lantaran orang kafir menyerang negara tersebut, daulah Islam tersebut ataupun tempat kaum Muslimin tersebut. Dia tidak akan berubah statusnya daripada status Fardu Ain tersebut melainkan sekiranya perang telah pun berhenti dan kaum muslimin menang selagi tak menang selagi kaum muslimin dijajah ataupun diperangi selagi itu statusnya fadu'ain kalau tiba-tiba ada seorang tak tahu asal mana dan sebagainya tiba-tiba datang pada kita cakap oh dah cukup orang oh kita pun gembira hati kita berbunga-bunga hati kita oh tak takpe jihad bukan fadu'ain takpe pergi sana mujahid dah cukup orang Malah kadang-kadang kita kena faham, daripada segi sekuriti banyak mujahid, di mana-mana pun, kalau ditanya, mereka akan kata, kata dah cukup orang. Itu untuk tujuan sekuriti je. Kalau itu pun berlaku, itu belum lagi menjadikan status jihad di Fardani itu berubah menjadi Fardu Kifayah. Belum lagi. Sebab satu peperangan yang berstatus Fardu Ain. Okey, lantaran orang kafir menyerang negara itu tersebut, daulah Islam tersebut ataupun tempat kaum muslimin tersebut Dia tidak akan berubah statusnya daripada status fadu'ain tersebut Melainkan sekiranya perang telah pun berhenti dan kaum muslimin menang Selagi tak menang, selagi kaum muslimin dijajah ataupun diperangi, selagi itu statusnya fadu'ain kalau tiba-tiba ada seorang tak tahu asal mana dan sebagainya tiba-tiba cakap datang pada kita cakap oh dah cukup orang. Oh kita pun gembiralah hati kita berbunga-bunga hati kita. Oh tak apa jihad bukan faduain, tak perlu pergi sana, mujahid dah cukup orang. Malah kadang-kadang kita sendiri faham daripada segi security banyak mujahid. Di mana-mana pun kalau ditanya mereka akan kata, kata dah cukup orang. Itu untuk tugas security jelah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mereka ini okey, wallahu a'la bissawab nak jaga soal security. Mereka kalau mereka cakap ah memang perlu ke orang. Nanti kan orang yang bertanya tu cakap aku nak pergi berjihad Sedangkan dia tak nak bocorkan tentang link tu kepada sahabat ni. Mungkin dia tak percaya ke ataupun dia tak yakin dengan ikwan dia ke dan sebagainya. Okey, dan sebab lain kenapa? misalnya ada kekurangan daripada segi persenjataan ataupun keadaan untuk menerima orang baru tu belum sesuai ok, kadang-kadang persenjataan tak cukup, jadi mereka takut kalau ada orang baru datang orang-orang yang baru datang ni, kalau dia ni kuat iman tak apa And, bila cakap tak ada senjata apa-apa, oh tak apa tak ada senjata, tak ada M16, guna parang pun jadi Ah ha, ini kalau orang yang kuat iman tapi kalau orang yang lemah iman, ha, tak ada senjata. Ambik nak buat orang guna apa? Sebab kadang-kadang menjahit bukannya semuanya kuat. Kadang-kadang ada masa mereka tu kurang senjata dan sebagainya. Okey, jadi kadang-kadang bila mana ada orang cakap nak datang, nak bergabung, mereka pun dah pening kepala, macam mana ni senjata tak cukup? Nanti kalau orang-orang ni -orang golongan lemah iman, mereka tiba-tiba datang tengok keadaan kita macam ni, mereka balik dan kemudian mereka hebohkan satu dunia. Oh, mujahid-mujahid itu -mujahid semuanya mujahid yang bodoh dan sebagainya. Mereka itu cuma berjihad nak mati. Ya? Sedangkan mujahid-mujahid itu -mujahid bukannya tak nak ada senjata. Tapi mereka dalam keadaan yang diuji oleh Allah sehingga senjata-senjata mereka itu menjadi sedikit dan sebagainya. Ha, jadi, ini antara sebab jugalah. Jadi, sebab-sebab ni kalau kita tak pernah berjihad, kita memang tak tahulah. Kita anggap, oh, semuanya okay. Itulah masalahnya kita ni tak pernah berjihad. Kita nak cakap pasal jihad. Nah, Ini lah keburukan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan antara sebab lain, Wallahu a'lam bishawab kadang-kadang tu, okay, disebabkan keadaan untuk menerima orang baru tu tengah tak sesuai. Misalnya, Wallahu a'lam bishawab, um, uh, keuangan menjadi begitu rendah. Sampai-sampai mereka tak boleh Nak menguruskan soal logistik Bila dia datang nanti kita nak kena support Daripada segi kewangan untuk Dia datang ke sini tiket dan sebagainya Dan begitu juga untuk kemudahan Ditinggal dan sebagainya Jadi berulang balik masalah yang sama Kalau orang ni kuat iman tak takpe Dia akan faham Ok tak orang akan faham Kalau orang ni lemah Akhirnya mereka akan keluar balik dari situ Dan memburukkan mujahid dengan seribu satu macam celahan Ah ha, ini yang kadang-kadang difikirkan oleh mujahid, sebab itu yang nak pergi ke mirah jihad, mesti orang yang betul-betul ikhlas ini yang kita susah nak cari yang sekadar ada semangat je, kadang-kadang datang nak tengok-tengok je, banyak sekadar datang untuk, oh ada pengalaman nanti dia balik hidup macam orang biasa kemudian nanti boleh ceritakan pengalaman, oh aku pernah berjihad kat sini-sini, itu kita tak nak tu, kita nak orang betul-betul ikhlas, kalau nak betul-betul ikhlas, silakan bismillah masalah ni yang banyak yang kita jumpa ni orang yang main-main sekadar datang berperang sekejap sahaja, itu sahaja yang dia nak dia belum nak betul-betul jual dunia dia untuk akhirat belum, ha, ini yang banyaknya datang berperang hanya sebentar sahaja ya, ini yang kita tak mau mujahid-mujahid tak mau sebab itu wallahu'alam bisawah ok, jangan cepat seronok dengan pernyataan-pernyataan yang menyatakan oh mujahid tak perlukan orang dan sebagainya jangan keliru selagi mana Islam tu tak menang kaum muslimin di tempat-tempat yang berlaku jihad ni tak menang orang kafir masih menjajah selagi itu fardu ain dan kita kena faham kita ni datang untuk membantu bukan untuk menyusahkan mereka dengan kata lainnya janganlah nanti bila kita datang mana senjata mana makanan kenapa tak tak layan kami kenapa tak jaga kebajikan kami kita datang nak membantu kita tak boleh bagi duit tak apa kita tak boleh bawa senjata bersama tak apa tapi yang penting fahami keadaan mereka jangan meminta-minta minta senjata minta duit minta makanan minta kebaj jaga kebajikan memang itu yang sepatutnya dilakukan kita kena jaga kebajikan mujahid yang datang kita kena bagi senjata bagi makanan tapi kalau tak ada takkan kita nak bising-bising kita ni datang nak membantu jadi datanglah sebagai orang yang nak bagi bantuan kita datang walaupun mungkin tangan kosong tak ada duit, tak ada senjata, tak apa mujahid-mujahid tak kisah, ok yang pentingnya Bila kamu datang Jangan meminta-minta Jangan menganggap Oh Aku ni dah datang Layanlah aku Mujahid ni tetamu siapa? Tetamu Allah Allah lah yang akan layan kita Jangan bebankan mujahid-mujahid lain ha, Ini yang kita kena faham okay. Kita ni Wallahu'ala bisawab Okay. katakanlah, tak ada duit datang dengan tangan kosong, tak ada senjata tak ada duit dan sebagainya, tak apa ok, itu tidak akan membebankan mujahid yang lain yang akan membebankan mujahid lain bila mana kamu datang memburuk-burukkan mereka, meminta itu dan ini ah ini yang masalah ok, ini yang membebankan kepada mujahid jadi datang dengan hati yang penuh ikhlas bukan sekadar nak tengok, tengok keadaan bukan sekadar nak menyidik keadaan bukan sekadar nak pergi berjihad sekejap lepas balik boleh cerita kat orang itu kita tak mau kita nak orang-orang yang betul-betul nak berjihad fi sabilillah wama badalu tabdila dan mereka tetap dalam keadaan itu tak mengubah janji ha nah, ke hendak kita wallahu a'lam bisawab setelah itu lagi berbalik kepada ayat tadi janganlah seluruh kaum muslim ini pergi berperang itu untuk jihad yang statusnya fadu hifayah bukannya fadu ain. bila ain semuanya perlu berjihad peace abidillah nah, ini yang kita kena faham termasuk juga ulama' ulama' ni mereka yang seharusnya berada di miram jihad bagulah mereka akan jadi al ulama' al-amilin ulama' yang Benar-benar beramal Beramal dengan ilmu je Nah ini yang kita nak Ini yang akan kita puji Bila mereka berada dalam gulungan ini, Taraf mereka lebih baik daripada Mujahid yang Kurang ilmunya Wallahu Wallahu'alam Asalkan okay, Asalkan Takwanya sama Kalau takwa mujahid yang kurang ilmu ni Lebih daripada takwa Ulama' yang berjihad ni ha, Bezalah Sebab kita ni dibezakan dengan takwa bila dah sama-sama mujahid, taraf kita dah lebih daripada manusia biasa. Tapi, antara mujahid ni kena bezakan pula daripada segi takwa dia tadi. Ha, ini yang kita kena faham. Wallahu'ala nabi sawab. Jadi, dalam hal ini, Wallahu'ala nabi sawab. Kita tak boleh memandang kepada mujahid. Dengan pandangan yang kira Sedangkan ulama-ulama tak berjihad Yang tak pernah peduli dengan umat ini Sekadar nak bercakap je buat apa ha, Sekadar kamu beritahu Kasihanilah umat di Afghanistan Doa lah untuk mujahid di Syeshan Sekadar cakap buat apa Sekadar buka kitab bercakap pasal jihad nak buat apa Buat apa Anak kadang-kadang marah betul dengan orang macam ni Oi, ustaz tu Dia je jihad. Dia buka kitab jihad nanti kalau SB tahu. Aduh, masya-Allah. Bercakap dia tak berguna. Bercakap saja tidak berguna. Kita kena betulkan pandangan kita ni, cara kita berfikir. Hafazlah banyak-banyak ayat pun. Tinggilah kita kita kamu bila disusun kita-kita tu boleh sampai ke langit pun katakan berapa hebat pun pangkat dia master PhD syeh apa pun kedudukan mereka hanyalah tak lebih daripada ayat illatam um firu yu'sibukum masab alim ketika kamu tak berangkat untuk berperang kamu akan disiksa dengan azab yang pedih Ha, ini kita kena faham. Ini bukan waktu seperti mana zaman Imam Syafi'i dan sebagainya. Waktu itu jihad, fadu, kifayah. Mereka tak berperang pun tak ada masalah. Sebab jihad, fadu ini fadu, kifayah. Bukannya fadu, ayin. Cukup ada sebulungan manusia yang buat, yang lain tak apa tak berjihad. Sekarang lain. Jadi jangan kita ini melebih-lebihkan ulama berikan duit pada mereka menyanjung mereka setinggi langit dan kita meremehkan para mujahid. Kalau ulama tu salam, cium tangan, penuh penuh tawaduk kita depan dia. Kita tahu tak dia, dia, dia di sisi Allah macam mana? Ana ulang, ana bukan nak memburuk-burukkan Orang yang digelar sebagai ulama'an Tapi Allah sendiri yang merendahkan martabat mereka Lantaran Lantaran mereka-mereka itu Tidak mau menunaikan apa yang Allah perintahkan ha, Ini yang kita kena faham Sehingga keadaan mereka itu Adalah seperti keldai yang membawa kitab ha, Ini yang Allah tegaskan Dalam Al-Quran mereka itu umpama keldai yang membawa kitab wallahu alim bisawab ini adalah seperti mana yang Allah firmankan dalam surah al-jumuah dalam ayat ke-5 surah ke-62 bilamana Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim Makhluk yang membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim ayat ini tentang orang-orang yang beralmu tentang Al-Kitab dalam ayat ini merujuk kepada kitab Taurat ataupun juga kepada kitab-kitab yang lain ok, mereka-mereka ini tidak mengamalkan isi kitab tersebut jadi Allah menyamakan mereka umpama keldai yang memikul kitab. Ha, ini keadaan mereka. Dah bilamana Allah dah kata kutiba'alaikumul kitab diwajibkan ke atas kamu berperang. Tapi mereka buat macam tak dengar. Tetap buka kitab mengajar manusia sembahyang, solat, puasa, zakat, haji, itu aja. Tak peduli tentang umat peduli tentang Islam, tak peduli tentang Tauhid lupakan saja, kamu ni umpama keldai yang membawa kitab kamu umpama keldai yang membawa kitab sebab itulah kata Ash-Shahid Said Kutub mereka itu tidak memahami tabiat agama ini sehingga mereka tidak memiliki kelayakan untuk menentukan fikah agama ini dia tak faham tentang Islam tu macam mana macam mana dia nak faham kalau dia tak pernah berjihad dia nak cakap, oh jihad dekat Syekhnya tak bagus jihad dekat Afghan tak bagus, jihad dekat Fatani tak bagus macam mana dia nak bercakap kalau dia belum pernah berjihad, dia belum praktiskan jihad tu mengamalkan jihad tu sama juga sebagai contoh kalau kita ni Belajar ilmu science, Belajar tentang kimia itu Bahan kimia ini Belajar dekat buku je Kita tak pergi dekat makmal Kita tak buat uji kaji, tak buat eksperimen Kita boleh faham ke? Macam mana nak hasilkan ester Kita pun wujud dalam Buku Baca je Sifat-sifat ester, wangi itu ini kita pun, ah okay. Tahu tak wangi ester tu macam mana Ester ni sejenis bahan kimia Bila dah buat uji kaji, buat eksperimen Baru kita tahu Oh macam ni, tak ada wangi sangat pun Busuk je Ini pun wangi ke? Konon lah Wallahualam Apa yang boleh anda katakan Kita ini kena betul-betul memahami Perkara itu dengan kita amalkan Baru kita boleh bercakap tentangnya Oh di Malaysia ni tak boleh jihad Sekarang ni kita dak dakwah, dakwah je dulu Kita guna, kita gunakan sistem yang ada Kita ambil peluang sistem yang ada Kita guna pilihan raya Mana kamu tahu kamu belum pernah berjihad Dan kamu tak berjihad pun sekarang Kamu berdepan dengan sistem demokrasi Macam mana kamu boleh bezakan demokrasi Yang patut kita utamakan sekarang Kita lupakan dulu jihad Macam mana kamu boleh bandingkan dua sistem ni Sedangkan kamu belum pernah berjihad Kita panggil doktor haiwan Kita suruh Dia merawat Penyakit kanser yang ada pada seorang Lelaki Boleh tak rasa-rasa yang doktor haiwan ni Rawat lelaki yang ada penyakit kanser ni? Tak boleh alam, setakat yang anda tahu Kalau dia pun pernah belajar Contohnya asas lah Cara-cara nak Merawat dia cuma ada asas, bukannya pengamalan sebab itulah hari, akhir dalam halnya ini anak-anak ingat kepada antum apa yang kita kena faham dalam Islam ini kita boleh belajar macam-macam segala ilmu tentang Islam ni boleh kita masukkan dalam kepala kita tetapi itu cuma menghafal itu cuma belajar belum tentu kita faham faham ni lain-lain dia punya tingkat dia tingkat kefahaman manusia ni lain-lain berbeza semua manusia boleh bercakap boleh, bela boleh belajar tentang jihad sebagai contoh tapi tingkat pemahaman dia tentang jihad ni berbeza-beza ok, tu kita kena faham dia boleh belajar tentang jihad tapi dia punya faham tu tentang jihad berbeza-beza dan nak betul-betul faham tentang jihad, kita ni kena sudun langsung dalam medan jihad dan tak meninggalkannya kalau kita berjihad sekejap ni tinggalkannya kita dah lain dah tak sama kita kena terus menerus berada dalam medan jihad itu dan barulah kita ini akan benar-benar faham tentang jihad dan boleh memberikan komentar tentangnya memberikan pandangan tentangnya wallahu alam bissawab sebab itu kata ash syahid abu mus'ab az-zarkawi Penilaian yang benar tu harus didasari tidak hanya dengan al-musyarakah tetapi pengetahuan tentang realiti. Maksudnya kat sini, kalau kita nak menilai sesuatu itu benar atau salah, hukum syarakni saja belum tentu cukup. Belum tentu cukup kita kena faham juga tentang realiti. Sebagai contoh, pernah terjadi satu pering... satu ketika dahulu di Pattani sebuah kereta api ditembak kalau ikut hukum syara'i buat apa lah nak timbak kereta api kan dekat situ ada banyak orang-orang biasa kaum muslimin tu banyak yang mas yang gunakan perkhidmatan kereta api kenapa sampai kereta api pun nak diserang ha, itu kalau kita fikir daripada segi pemahaman biasa kan? kita yang tak pernah pergi sana contohnya okay, kita yang tak berjihad dekat sana, kita faham macam tu je lah, tapi tahu tak kita kenapa sebenarnya Mujahid lakukan itu tak tahu, tapi kalau kita tahu, baru kita faham baru kita boleh milah ok, mereka lakukan itu kenapa? sebab sebelumnya, pada hari yang sama pada waktu yang sama askar-askar turut, askar-askar siam ni, mereka masuk ke kampung-kampung kepung kampung-kampung keledah rumah-rumah tangkap, ikat berapa ramai daripada kaum Muslimin. jadi, mujahid cuba nak Memalingkan perhatian Tentera Siam ni Tentera Tawuk Kufar Buddha ni Mereka cuba nak palingkan Daripada mereka terus kepung banyak kampung-kampung ni Mereka terus ikat Ataupun tangkap pemuda-pemuda ni Daripada mereka terus lakukan itu Mereka Yang ini Mujahid ni cuba nak sebukkan Tentera Kafir ni dengan mereka tumpukan Pada kereta api ni pula Itu sebab Akhirnya Mereka um, Beberapa mujahid Tak sampai lima orang Ditugaskan untuk Menembak Kereta api Bukan dengan Hasrat nak membunuh Orang-orang Kereta -orang api Tak Sekadar tembak Apa ni Bahagian depan kereta api tu Maksudnya tempat pemandu tu Pemandu tu Mengkafe Dan lah. mereka memang cukup Sasarkan itu Yang dipilih pun Orang-orang yang memang Paling kompeten Paling berkelayakan dalam Tembakan Supaya tepat tembakan mereka dan tujuan sebenarnya bukan sebab nak serang kereta api, sekadar nak memalingkan perhatian musuh daripada terus membunuh ramai ataupun menangkap lebih ramai lagi kaum muslimi jadi mereka akan uh, memalingkan perhatian mereka pada kereta api ni pula, dan Alhamdulillah tindakan Mujahid berjaya, isu kereta api ni yang menjadi besar sehingga mereka terpaksa keluar daripada kampung-kampung tumpu pada kereta api ni tadi Nampak? Kalau kita ni ulama' tak berjihad Kita tak ada kat situ Kita tak tahu apa jadi Kita cakap apalah mujahid ni Kita api nak tembak Mana hukum hakam Allah yang kamu ikut Kita tak faham Begitu juga dekat Iraq Sebagai contoh Di bom sana sini Ramai kaum muslimin yang mati Kita tak berada kat sana Kita tak tahu apa kat sana Kita nak cakap macam-macam Oh ini semua bodoh punya kerja. Aku bunuh sama Islam. Kamu tak tahu kamu diam. Jangan cakap macam-macam. Boleh pula cakap jihad dekat Syekhnya Syar'i, jihad dekat Afghan tak Syar'i, jihad boleh pula cakap macam tu. Siapa kamu? Kamu tu sekadar ulama yang duduk-duduk tak berjihad kamu nak cakap macam-macam dekat mujahid. Ok, jadi anak-anak tegaskan Sebab itulah Sufyan B. Uyainah Guru kepada Imam Ash-Syafi'i Pernah berkata Jika kamu melihat manusia Berselisih dalam beberapa urusan Lihatlah pandangan mujahid Sebab mereka lah yang lebih dekat dengan kebenaran Sebab Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ankabut Dengan firmannya A'uzubillahimina syaitanirrojim wa alladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguh Allah beserta orang yang berbuat baik siapa yang berjihad betul-betul nakkan akan keredaan Allah Allah akan tunjukkan dia jalan-jalan Allah sehingga dia nampak mana satu yang betul mana satu yang salah ada pula orang cakap Oh jihad dalam ayat ni umum Bukan untuk perang je Tak kisahlah apa kamu nak cakap Kalau kamu cakap begitu ya Okey kita terima Kata kalau kamu nak katakan ayat ni Jihad ni bukan tentang perang Okey tak ada masalah Okey Tapi yang perlu kita faham Wallahu'ala saw Dalam ayat ini jelas menunjukkan Okey Kata kalau kita nak tabsirkan jihad dekat dalam ayat ni untuk umum apa-apa pun berasaskan kita sungguh-sungguh dalam din kita akan dapat hidayah. Okey, katakanlah pandangan pandangan kamu benar. Tapi kita kena faham, okey. Ada banyak amal-amal masalih, -amal setiap kali kita bersungguh-sungguh ini kita dapat hidayah sebagai contoh. Tapi amal-amal soleh ini berbeza tingkatan. Okey, antara cabang amal soleh cabang amal soleh ni mungkin sebagai contoh sekadar am um, Memindahkan duri di tengah jalan, dan puncak di pula yang paling hebat ialah terwatu sanam dalam Islam itu sendiri jihad fi sabillillah. Maknanya kalau kita ini buat baik sekadar mengalihkan duri di tengah jalan, okey kita tu kalau kerana itu Allah pun bagi kita paham dalam din, tapi tak sama bila mana kita berjihad. Sebab itu adalah puncak tertinggi dalam Islam, ibadah paling besar dalam Islam yang kata Nabi SAW tak ada ibadah lain yang dapat menyanyi ni melebihinya aku tak jumpa kata Nabi SAW Okey. maka pada waktu kita berjihad itu hidayah yang kita terima tu lebih besar Wallahu a'lam itu kalau kita cakap ayat ini bukan pasal jihad kita ini untuk semuanya Okey. kalau itu pun kamu kata tetap jihad itu merupakan jalan yang akan paling memberikan hidayah kepada kamu sebab itu kalau kita lihat bila mana berlaku apa-apa masalah dalam hukum fiqah dan sebagainya siapa yang Umar al-Khattab akan cari adakah Umar Al-Khattab kumpulkan para huffaz Al-Quran dan sebagainya dia kumpulkan ahli perang Badar dia kumpulkan golongan-golongan yang berjihad golongan ahli thughur Murabit-murabit di medan jihad Nah ini dia okey dia jumpa ahli perang Badar golongan ahli thughur ni tadi wallahu a'lam bissawab selain itu dalam hal ni afi ana bukan nak mewujudkan satu perang antara mujahid atau ulama bukan tapi ana nak bagi tahu ulama itu mestilah bergerak fi sabilillah mesti berperang fi sabilillah baru dia boleh dikatakan ulama okey sesuailah dengan kata ali karamallahu wajhah seseorang yang berilmu itu ialah orang yang mengamalkan ilmunya, kalau di sekadar belajar tentang jihad, dia tak amalkan jihad kita tak, itu tak dikatakan ulama. sebab itu kalau betullah kita ni kata kalau kita ni tak sub sangat dengan ulama, tak apalah eh, kalau memang itu diri kamu yang kamu tak boleh ubah, tak apa tapi, rujuklah kepada ulama al-amilin ulama yang benar-benar beramal dengan ilmunya Iaitu ulama-ulama yang terjun langsung ke dalam medan jihad Kita jangan keliru Mungkin mereka banyak belajar Tapi kefahaman mereka yang banyak itu banyak yang belajar mereka itu dalam semua aspek Islam itu Tidak tentu boleh memberikan kita jawapan yang betul dalam satu-satu isu Kita kena faham Allah memberi hidayah kepada kita Hidayah itu yang penting sehingga dengannya kita pulih buat keputusan mana satu hak, mana satu yang batil yang mengajak Abu Talib Nabi SAW sendiri paling hebat Nabi SAW ni kalau boleh katanya ulama' kepada sekalian ulama' kalau kita nak kata Nabi SAW ni lah daripada segi ilmu yang paling hebat ni dekat Nabi ni Allah SWT manusia yang paling berani tapi dia ni, Nabi SAW pun tak boleh nak bawa Abu Talib ini kepada Islam. Walaupun Nabi SAW dah ajarkan segala apa kepada Abu Talib. Tapi pengetahuan ilmu yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Talib, tidak berubah menjadi satu hidayah sehingga dia memuluh Islam. Sama je dengan ulama'-ulama' ni. Kalau begitu, dia ni belajar macam-macam dalam ilmu Islam, Okey, sehingga dia ni boleh menjadikan perkara sehingga Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah pada dia sehingga dia memahami Islam tu dan dia beramal belum tentu. Sebab itu dalam hal ni kita rujuklah kepada orang yang Allah dah memang ada bagi guarantee kat situ. Okey, kalau kita rujuk pada ulama yang kita gelarkan -gelar ulama ni, maksud anak ulama-ulama yang tak berjihad ni, okey. Belum tentu ada garanti daripada Allah. Ada garanti daripada Allah belum. Tapi kalau kita rujuk pada mujahid, bisa bila banyak sangat garanti yang Allah bagi. Ula ikahum mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ula ikahum mulfa izum mereka lah orang-orang yang, yang menang. Aazamudarajatanain darah mereka itulah yang ditinggikan derajatnya di Syallah. Itu semua satu pembuktian daripada Allah banyak sangat terlalu banyak wallahu alam bisawab semoga Allah akan memberikan hidayah kepada kita semoga Allah akan memberikan kebaikan kepada kita